ne aktiba. De susciónares indasoak ikin. ni jarri bengotxa naiz ta eh diken gitarra jotzen dut. Xabi Burgaina naiz ta nikabezu egiten dut. Ta bueno, esan dezake gudik gerala sei gazte bidasualdekoak. Paula gateria jotzen du, Ikerrek basua, Ilargi hemen dagoenak eta partxe gitarra eta Jaionezetanik abestu egiten dugu. Bueno, nik uste dut izen berezi hori aztertu behar dagoela, biderekin gainera, eh? Zergatik de bikoitza? Bueno, ba, e, gu, gu gatoz izan e, daiteke inkasuti E, bi mila eta zortzean okerrez banago sortu zen taldea, eta, bueno, evoluzionatzen, bueno, evoluzionatzen, edo jendea juten, jendea tortzen e, taldean sartzen joan zen enean, ba, idabak egen momentu batean, ba, izen aldatu behar zitzaiola, zer ena, xera horretatik, ez dakit, bi, bi pertsona ginen. Gainea, justa izan zen, grabatu genuen, bueno, e, bidasoatak grabatu genuen egun batean, izena aukeratu garren un bai edo bai. Eta izen asko bota ondoren, barabaki genun genuen dik, Izena, e, berez datorrela de deinkasun. Gero, pako, busori, hil e, zenean, e, bera baki genuen no taldea etzela berdina, eraz? Eta orduan, bus, jarra beste de hori, busori, e, diztipulos, de diztipulos, deinkasun. Aberda, bus, txorra da bat, baina, uno, bus, dik, biderekin, era genun genuen jartzea. Ikusten dugu jarraipen natural bat izan dela, ez? Inkasu, dik, eta dik, doble de, hori? Hombre, ikusten dugu jarri kasiratik dara mara hemen, eta gara esan ez dagoela dela horpiskat ideologa taldearena, ez? Zagitzuk nola ikusten dut zuen? Ikusten beste bat gehiago. Naizela gautza da hori, busa guantatu duan bakarra izan naizela, eta, ba hori, izan ez... Ustebat, bai, esan daiteke ez dela, es direla irutal de desberdin da bata bestearen evoluzioa. Azken finean ez da inoiz musketarik egon talde, e, osea, inkasutik onako e, bidean, baizik eta uno izenak aldatu dira, baino izan da ba nahiz da inkasu izena mantendu, ba hori, izango zen pertsona desberdineko pues, talde, ezaketa handearen evoluzioa. Bueno, enborekin utzetu dut... Estiloa finkatzen eta soinua fintzen joan zaretela Hasi eskaku txuko pungorrekin, ez? Eta gerotea gaiago rokan-rorean Hor, nabalitzen da baita, pertsenaak oitzaren evoluzioa berinstrumentoarekin Egal baita, hartzen joan garen eldutasun bat, ez? Bai, bueno, lehen esan bezala ere, ba, e, eta buruak helpatu bezala e, fungara gara bahori, eh, bakoitza bueno hobetzen bere instrumentoan eta hasieran ba, bueno, talde gehienak hasten gera fun kajotzen delako bueno ez dakite erretzen bueno bai da hori da eta denok batera jotzeko izan daite eh, koordinazio bat emateko eh, errezagoa da Zerratik bi abeslari, eta zerratik muti gaten ezka? Bueno, izan zela koinzidentzia bat. Behar genuen abeslaria bai edo bai. Zer, bueno, bauri, jarraitzeko eta, ja, izen, bus lau hilabetea gabe eramaten genun eta ba, kontzertua jotzeko, bus urarrezkoa genuen. Eta burgarik galdetu genion, eta gero ere iritxizitza egun berria jaio nahizula kantatu edo gustatzen zailola kantatzea, bestea eta galute genion, eta biek esantzeguten baiet, damone bueno, pues de puta madre pues eh, ahotxe, bueno, neska mono bueno, edo makumea ocha que hori kombinatzeko eta bueno, emateko beste kutsu <risa> kutxu batez eh e, bueno, ni meintzat eh nei nuen e, pues, ori, neska edo makume batek kantatza hori pixka desberdina izateko, bueno, Ma, orain batatean mila talde, emakume abeslaiarekin, baina bueno, ban, Nik ikusten nuntzen zela zel zerbaituz desberdina e... Hori egalitu behar nizun gainera, ze talde bedezia zarete eh? ba, Baitu zelako, hiru emakumezko, inkluso, taldean Joan gaitezke guai, baina egia izan dela nahiko kasualidadea, eh? ez? Horrela sortatu delako, ez da, izan ez bilatu edo... Zuek normaltasun oso ikusten duzu ez, e, emakumezko presentzia musika talde batean e, musikari bezala edo esari bezala edo dena nilakoan eh? Bai, da eta askotan bose, kontzertutan eta ikustean e, denak edo gehiena gizonezkoa direla, bueno, ikuste nik uste dut horrek arritu behargaituela, eh? Eta esan ba, zergatik eh musika beintzat honen e, barnean e, gizonezkoak diren e, e, eh bueno, eta e, makumeak aber hor non da odenzeden. Gero, eszenario gainean bai, dira gizonezkoa gehienak azpian pues Osa, ikusten eta sandaitek egero ez, da, ez dakitzik ari batean, baina orain mentzat emakumeak e, badaudela, orduan hori nikusten tarritu behar gaitu bena da, orri, eta galdera ere izan behar duela hori zergatik, e, zergatik estenario bainean e, gehienak e, diren gizonezkoak. Orain arte zena bestitan beti presente gondila umorea ironia, kutsu hori, baina orain entzun ditugun azkeneko kantetan Ezakit, nabaritzen da beste kritika sozial zuzenagoa batek. Bueno, bai, nik uste, ironia, humore hori zela, bus hori, pakoren abestia goitziren. Eta, bueno, bus ezagutzen zuen edo norki ikus daite ikusi altzuen bera nolakoa zen nola hartzen zuen hori ba dena. Orduan, nik horregatik, orain, ja, orain diren, bueno, tabera akala ere bazuen zuen, e, bere letrek bat dute kultxu hori kritika, nahiz da humorezkoak izan beti dute Azpian Kriston, igual orain baino gehio, ez da inzuzena, da gian e, implizitu agoa, baino, baino, baino, sumatzen da ez eh abeslaria eta beslariak eta letraegiak eh aldatu direnez ba, bosori, aldaketa hori sumatzen da Taldearen ikuspegitik zen bateraino izan zen gogorra pakoren galera Taldearen ikuspegitik ba nikusteitzen e, taldearen irudia ez zen pos gainean e, gehien mugitzen zena zen protagonista azken finean kantatu gero Ezakit, e, noraino ongi edo, noraino kantatzen, e, abeslari onasana idete ongi kantatzen. zein zin hau arte zen, hori, ongi kantatzen zuen, baino, bai zen taldearen e, protagonista, irudia, e, mugitzen zena, atentzioa ditzen zuena, showa, azkenan show bat egiten zuen. Eta, bueno, hori izan zen galdo genuena. Pago gertatu eta urrengo konzertu edan, ezakit gauratzu, jozen hoten abeslari gabe, letrari gabe, zeñorka e, bestu gabe. Bueno, bai, ustez izan zirela bi kontzertu gaina izan ziren e, bere omen, bai, hemen silo ziren, ta, e, banakon bere omen aldiak, eta, bueno, puz, haberretzen izan ezer prestatu, ez, ba, ez genuen beste zer, baino agian ere izan zen, ba, ori, guk, ezik, bueno, guk jo behar genuen bai edo bai, eta, bueno, puz, bera ez zegoen ba, Ba bueno, pues bera gabe eta bueno, bera aritartea ere egin ez, beste norra esartzen baldin batzen agian hori pues bere lekua edo momentu hortan hori ez bera oraitzeko ez bera omenaldia izan baitzen pues e, bera abeslariri gabe jogenu, ba horregatik <totipen> Bera batian, ustaian hogeita batian e, kontzertu bat madalenetan, orrenterian, eta prinsipio batan hori izango da bakarra, zehi argila alazter badi joa, Argentinara. Zagitze plan dugun etorkizunelako, baina horrengoz hori da. Bai, bueno, eta hogeita bat dan ikustedet, bueno, izango dela bentsat e, horrela formazio honetan azken e, kontzertua, kriston, bueno, aukera izan da guretzat, eta gero, ba, bueno, davaki barko da zer egin baino egia san orain azken ilabeteak ikusita nahiko estankatuak eta hor e, bai ataskatuak gaudela ezin aurrera egin pues, ez da, denbora ezaketenbora falta e, igual motivazio ta denak hori azken finean oso zaila da de sei, sei taldekideak batera gelditzea eta bueno pues e, taldeki batez gainera ez bat ezin dugu, e, konta, ezin dugu berekin kontaktatu eta bueno, gure pos, pasatzen du ordun ba ezakitu ezakit zertan geratuko den hitz egin barko dugu baino bueno daiko jun dagoela baino bueno ere herrendiko festetan bukatzea zen atoki majo batean bada bukatzea ta honditik aterata oseake hogatik premearak partxe. Iguale, aboz da tokia zuri bronga botatzeko, baino ez aztu, hogeita batean dugula kontzertua, osa etorri, eta ez gelditu lo, gogoratu bentzat, hogeita batean dugula kontzertua, eta lehen saiatuko dugula. Hidaliko <laughs> dizkitzugu keske seinaleak.